Псалом сороковий Надіявся. На Господа надіявся я твердо. І Він нахилився до мене, і вислухав моє благання. І витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже проведінням твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всипалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я, ось я приходжу, у свої книги написано про мене, «Чинити Твою волю, Боже мій, я радий, і Твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, Ти знаєш. Не заховав я в моїм серці Твою справедливість. Я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння» не затаїв Твоєї ласки і вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця, милість Твоя і Твоя вірність, хай мене завжди зберігають, бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло. Зволь, Господи, мене урятувати, о Господи, поспіши мені на допомогу, хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться, моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть, ага, ага, хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь «Дбає про мене. Ти – моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися!»